у знахідному відмінку, на саму згадку, на саму думку. Сухі губи в маланки стиснулись від болю на саму згадку Коцюбинський, замість якого іноді помилково пишуть при одній думці, при одній згадці. У розділі про іменники ми вже принагідно бачили, що за українською мовною традицією Дієва особа в реченні, виражена іменником чи займенником, звичайно, стоїть у називному відмінку, а не у орудному, як часто буває в російській мові. Недобре звучить по-українському така, наприклад, фраза «Головну увагу мною приділено таким явищам, а слід головну увагу я приділив таким явищам». Так само неприродно звучить цитований вже вислів з одного сучасного оповідання «Щось нове, не звідане нами», замість якого краще сказати «Щось нове, що не звідали ми, чого не зазнали ми». Візьмімо речення з твору Васильченка. Такого отруйного нуду ніколи не зазнавав я, як тої пам'ятної травневої ночі. І подивімося, що з нього вийшло б, якби письменник поставив дієву особу «я» в орудному відмінку, як теж зробив автор попереднього вислову. Такого отруйного нуду ніколи не зазнано мною, як тої пам'ятної травневої ночі. Речення втратило свою природної еластичність і стало незграбне. Означальний займенник «усе» поставленим у місцевому відмінку, з прийменником По становить образний вислів по всьому, рівнозначний висловом кінець у всьому з усім покінчено. А тепер уже по-всьому. Тепер я спокійна. Франко. Зауваження до деяких займенників. ВОНО – ВІН – ВОНА Особовий займенник середнього роду ВОНО може відповідати роду того іменника, якого він заступає. Послухає моря, що воно говорить, Шевченко. А в деяких випадках може і не відповідати, заступаючи іменники чоловічого або жіночого роду, «Та де ж таки йому за писаря ставати? Воно ж таке молоде та дурне!» – словник Грінченка. Тут займенник «воно» поставлено замість іменника чоловічого роду, щоб висловити тим певну зневагу. Куди їй заміж? Хто її візьме? Таке ж воно недорікувати, ще й негарне до того. З живих уст. У цій фразі займенник «Воно» виступає замість іменника жіночого роду з тих же причин. Займенник «Воно» може заступати іменники чоловічого і жіночого роду також для того, щоб висловити ласкаве чи пестливе ставлення до когось. Гомонить він до мене, а я усе мовчу. Воно поміж народом пленталось, та й бачило доволі. Говорить до мене, а я все соромлюсь. Ганна Барвінок Вживає цього займенника і тоді, коли мовиться про невідому лиху особу. Чую, а воно вже в комору залізло і шарудить там. Із живих уст. Займенник Воно може і не заступати іменників виконуючи в реченні функцію частки відповідно до російського слова ета у висловах типу «що ета за штука?» А що ж воно таке, Леся Українка? І що воно за серце таке дурне? Яких подруг знайшла? Ониську та бабу середиху головко